Partea a treia Capitolul 12 Lucii intră nu numai cu un ibric mare prin cu cafea fierbinte, ci aduse pe o tavă și sandvișul cu jambon și o sticlă cu vin, pe care Nichii o și desfăcu și turnă în pahare. Începură să mănânce în și băură din vinul sărănesc, rămas de la Revelion, golind sticla imediat. Luchii mai aduse una care cu de asemenea repede băută și gazda, tânăra fată, fie că se gândea la ceva și nu observase să mai aducă alta, Știe că nu mai voia să aducă, puse mâna pe ibric, turnă în cești și rămase la locul ei în fotozii. Cu cele scrise există teama de judecător și de închisoare. Dar ce faci cu legile nescrise? Se miră ea. Ce pedaptă se dă celui care încalcă o lege nescrisă? De pildă, cel mai nesuferit individ e mincinosul. El știe bine că minte și totuși te minte în față cu o nerușinare de să-l iei la palme. Ei bine, îți vine să-l iei, dar nu-l asta e. Minciuna poate fi și ea un delict când mincinosul se află sus pe scara ierarhiei sociale. Chiar un delict penal, zice Adrian. Dar tu vorbești de minciună ca delict moral, în lupta noastră pentru atingerea unui scop. Luchii nu confirmă și chiar se feri. Ai fi zis că terenul era mai alunecos pentru ea decât pentru el, ca și când ea și-ar fi montat intriga aceea care o împiedicase să se mărite și nu Adrian. Eu știu, zise ea cu o patima neașteptată, Că adevărul nu e scos totdeauna la iveală de un gest virtuos. Și se poticni, scutură din cap ca și când ar fi vrut să alunge o ameseală. Continuă. De-aia te Să discut chestia asta cu tine. Cum e cu putință? Și ce se faci cu un asemenea adevăr scos la iveală într-un asemenea mod? Te supui, zise Adrian, adevărul e adevăr. Nu poți trece peste el. Sunt momente când nu poate fi scos la iveară, decât cu mijloace inadecvate din punct de vedere moral, dar eficiente, poate singurele în clipa aceea. Avea asupra ei aceste descoperiri o putere de șoc atât de mare, încât fiecare cuvânt pe care îl pronunța era parcă expresia unei uluiri care nu se limpeza. Intuind poate că la mijloc trebuie să fie ceva care se petrecuse între ei doi și care nu era numit, Nicky discret stătea întins în fotoliu și din când în când se apleca. pleca... Lua chibritul și-și aprindea întăcere, trabucul deja aprins. Și de unde suntem noi siguri, are luat fata, că am scos Aiva la un adevăr și din contră, că n-am exploatat credulitatea altora și chiar prostia. Sunt la fel de uluită ca și la zece ani când în clasă, un băiat ne-a spus cum doi călători s-au oprit într-o piață să cumpere o găină care costa 20 de lei și cum au scos banii și au plătit-o și atunci negustorul le-a zis. Mă, oameni buni, voi nu v-ați tocmiți. Găina costă de fapt 15 lei, n-a 5 lei înapoi. Călătorii au luat banii și unul atunci zise. Mă, Ilie, bem și câte o bere?" Bem." Au băut și au plătit 3 lei. Au băgat fiecare câte un leu în buzunar și au plecat. Pe drum. Bă, Gheorghe," zice Ilie, găina asta ne-a costat pe fiecare câte 9 lei, din moment ce avem fiecare câte un leu în buzunar. De două ori 9 fac 18, 3 lei berea 21." Noi am scos 20. De unde dracu a ieșit leul ăsta? De unde știu eu că adevărul tău nu seamănă cu leul ăsta în plus, care are doar aparentele de adevăr când în fond e rezultatul unui calcul fals? Mai uluit, ăsta e adevărul și sunt încă uluită. Dar dacă ții la mine, ești obligat să-mi spui adevărul adevărat și nu pe cel stors prin exploatarea naivității și neghiobiei. N-am vrut să storc niciun adevăr în afară de cel care a ieșit la iveală. Ăla e... Altul n-am, zise Adrian parcă cu mâhnire. Care? I-ai spus singură pe nume. E naivitatea și neghiobia. Naivitatea nu e ceva rău, dar dublată de negiobie se potențează reciproc și fac să apară adâncimea sentimentului. Te rog să mă ierți. Nu e obligatoriu ca un om naiv și neghiob din fire să nu aibă sentimente adânci. Dacă neghiobia domină sentimentele, ei, asta e grav. Această revelație pune în umbră, dacă nu scoate chiar în din discuție, procedeul folosit, care e doar expresia cazului de forță majoră luat în totalitatea lui. Nu văd, zise Lucky, cazul de forță majoră. Admit, deși n-ar trebui să admit, mă revolt când mă gândesc că trebuie să admitem, ca în caz de forță majoră, să folosim un anumit procedeu. Dar ce se întâmplă când forța majoră nu apare cu claritate? Sau nu apare deloc? Uite, Lucky zise Adrian. Forța majoră apare în cazul în care nu mai există niciun alt mijloc de a determina un anumit lucru să se producă. Adică știm cu certitudine că de pe acoperișul acela o să cadă curând o cărămidă într-un loc de trecere. O vedem cum se desprinde, nu ne repezim în clipa aceea și pur și simplu îmbrâncim pe cei care ne-o văd și îi dăm astfel la o parte. Îmbrâncarea asta e neplăcută, dar era mai plăcut să-ți cadă cărămida în cap. Aici ar fi trebuit ca ea să dea cărțile pe față și să-i spună că această comparație era nepotrivită cu ceea ce făcuse el. Dar iarăși era adevărat că el i-ar fi putut răspunde că nu întorci o fată din drumul măritișului cu declarații de dragoste, oricât ar fi ele de patetice, fiindcă unica armă nobilă de care putea dispune Adrian în acele zile, tocmai asta era. În orice caz îi reproșa în gând de ce nu o folosise. A declarația sinceră de dragoste Poziție șubredă eu făcuță ulterior, după ce o fermecase săptămâni în șir cu prietenia lui și ea îl respinsese. De ce îl respinsese? Prietenia precede dragostea, apoi o îmbogățește. Nu trebuia să l respingă. Oricum, poziția ei putea părea nu numai șubredă, ci și vinovată, prin faptul că nu și stăpânise repulsea când el îi declara să iubește. Nu, Adrian, eu continui să rămân uluită. La ce bun că un om se dovedește capabil de cel mai frumos gest? Dar și de cel mai urât. Aici l ar fi trebuit să limite pe Ștefan și să se ridice și să plece. Pentru că, de ce îl chemase? Ca să-i spună ea singură că, la ce bun? Dar Adrian nu schisă niciun gest. El era înarmat cu puterea gândirii, care o fascina pe fată. Nimic mare nu se face fără riscuri, răspunse el. Alți ucit ca să fie fericiți. Eu ce-am făcut? Într-adevăr, ce am făcut într adevăr ce făcut ea a avut o expresie ca și când s-ar fi rătăcit între mai multe uși deschise care o loveau. Parcă nu mai putea vorbi. Și pe urmă nu e mai bine să simplificăm?" zise el în șoaptă, în timp ce ea, ascultându-l mai înainte, nu observase că nichi nu mai era în fotorul lui. Se dusese pe undeva prin bucătărie. Te iubeam și vedeam cum te îndrepți cu pași sigur spre altar să-ți spună părintele pirostrile. Cum să te împiedit?" Ia în sus și văzând că Nichi nu mai era acolo, îi răspuse cu o voce pătimașă. Mă iubeai, mă iubeai, dar iubirea nu trebuie pătată. Și atunci? Îl întrebă ea cu frumos și ei ochi strălucind de viață. Cum să trăim să vârșim tot felul de picăloșii? Spune-ne, Adrian. Cine zice că trebuie să le săvârșești? Se miră el. Tu ai spus. Nu, și viața pe care putem să ne-o construim se poate baza pe sinceritate. Ce-am făcut eu reprobabil? I-am spus pretendentului tău că te iubesc. Asta era adevărat. Mărșav ar fi fost dacă spuneam o minciună. Dacă aș ști că niciodată nu vei mai amesteca adevărul cu minciuna... Și era întâia oară când nu numai cuvintele propriu zise, dar și glasul ei avea pentru el o promisiune în care putea să crede și spera ca să o poată cuceri. Ea se ridică în picioare ca o prințesă, în timp ce el sări și îi luă mâna să-i o sărute. Acum eu trebuie să mă duc. La revedere, noapte bună. Și urcă în camera ei. Se dezbrăcă, se culcă și stinse lumina cu regretul că Mihai putese atât de laș și nu venise. Dar parcă îi părea bine că el a avutese curajul acestei lașite. Ar fi putut să pătească și ar fi părut atât de rău că niciodată nu și-ar fi iertat că din pricina ei el ar fi murit. Adrian, ca și Ștefan, era mai bine înarmat. În timp ce Mihai e atât de prost, săracu, că a putut să se supere pe ea și să-i trimită scrisoarea aceea, fără să se întrebe dacă n-ar fi fost mai bine, înainte de a se fi așezat să-i scrie, să-i dau un telefon și să verifice. Luchii, e adevărat că... Lucky a dormit și visă că era vară. Orașul strălucea sub razele soarelui, în timp ce tramvaile, parcă adormite, abia plecau de prin stații. Iar ziua n-avea sfârșit. Pe urmă se făcea că era la strand și se repezea în apă cu capul înainte. Se făcea apoi că în altă zi, dar într-una mult mai frumoasă, de început de vară, când primăvara n-a plecat de tot și când seninul cerului și puritatea aerului te fac fericit și știi că ești, dar nu știi de ce, când crezi că viața e o lumină din care nu pierim niciodată, plecase singură la plimbare, cu inima fânată de sentimente amestecate, de milă, de înțelegere și îngăduință, dar și de un disprez plin de simpatie față de babe, de bătânii cu fălci tremurânde pe care îi întâlnea în cale, și care populau și ei în mod stran parcurile, în timp ce, gândea Luchy, moartea e căutată pe acasă. Moartea nu există," gândea Luci. Existăm noi, care suntem și într-o zi nu mai suntem." Ei și?" Luci se trezi cu aceste gând în minte și rămase liniștită în întunericul odei Deodată a început să plângă. Și dacă toate comorile ființei noastre le vom da tot așa primului venit, despre care nu știm decât lucruri spuse de el?" când în realitate nici nu-l cunoaștem. Și asta numai pentru că marele explorator lipsește sau nu există. Ce ticăloși a doi, ce m-au stilit să fac? E adevărat că mi-au plăcut sentimentele pe care el le exprima în țara aceea când l-am lăsat singur cu Niki, despre sărâncile lui, niciodată n-am auzit un băiat vorbind atât de frumos despre fete. Și faptul că la tunelul norvegian s-a purtat ca un bărbat curat, încă o iubea pe fata aceea lui din sat. O iubea cât nu iubesc și în același timp la o petrecere, comit fără să ezite tot felul de trădări și murdări. Dar m-am grăbit, cu toate că nu am devenit femeie printr-un simplu accident amoros cum ar fi putut să se întâmple și se întâmplă foarte des cu noi, ci cu un băiat a cărui expresie în clipe acelea era terifiantă. Era fericit ca un îndrăgostit, nu triumfător ca un animal. Ce mai încoace și încolo m-a sedus fără să știe, în timp ce eu descoper acum că de fapt mi-e el e sigur, nu de mine, luchii, pe care nu mă cunoaște, ci probabil de ochii mei. Ei și, nu pot să-ți placă mult timp niște ochi. Iar ăștia, alți doi, nici măcar atât. În orice caz, unul m-a cucerit intelectual, dar ca bărbat îmi inspiră o stranie repulsie, iar celălalt m-a cucerit inspirându o mare siguranță că sunt o crotită, ca să descoper pe urmă că și-a pierdut încrederea în mine la primea Nu Numai siguranță nu mai pot simți eu lângă el. Doar dacă devin eu bărbat în locul lui și preiau eu inițiativele, cum a făcut mama, subjugându-l astfel pe ofițerul ei pentru totdeauna. Dar cum pot să fac așa ceva? Ce știu eu despre viață și despre bărbat? Nimic. Dar eu un gând. Aș putea așa dacă m-aș strădui. N-a fost rău că m-am lăsat sedusă de Ștefan. E primul pas. Eu am vrut. O să-mi iau examenele și o să ajung medic. Și atunci văd eu... Nu e nicio o că la douăzeci de de ani nu se întâncă pe drumul măritișului și, dacă va fi ceva mai târziu, nu va fi același lucru? Și luchii mai rămase încă minute în șir cu ochii deschiși în întuneric. Nu mai gândi nimic, ca și când amânarea măritișului ei i-ar fi dezvăluit deodată o lume nouă și necunoscută, plină de farmec prin libertatea pe care și-o recăpăta, dar și de primejdii cărora a trebuia de aici înainte să le faci față singură să fie cu ea dacă în cele din urmă tot nu apare bărbatul care să-i placă? Fiindcă trebuie să-l găsească, amânarea nu înseamnă nepăsare. E un răgaz de cunoaștere și nu unul de renunțare. Fiindcă dacă-l găsea și mâine se mărita cu cel care i-ar fi confirmat ceea ce știa de mică, dar care nu-i confirmase nimeni până atunci. Că viața ilumina lui, frumusețea pământului. Dar oamenii nu erau...